Річ у тім, що мені й самому непросто розікласти по акуратно пронумерованих поличках власні почуття, особливо найзаповітніші. Вам дивно? Таке не раз траплялося зі мною і тоді, коли я робив марні спроби збагнути чужу закоханість, зрозуміти, чому саме ця, а не інша жінка, стає коханою чи дружиною, поняття не завжди тотожні, мого приятеля. Якби я вигадував героїв цієї оповіді, ви це відчули б. Та і я сам розповів би вам про любовні пригоди кожного персонажа дуже докладно. Зі мною ж вся складність у тім, що я насправді покохав віру годик, Віра довго жила сама, власне, у шлюбі, але сама. Таке трапляється часто та болить не всім. Вірі боліло. Вона все більше виходила з чоловікового життя, а він – з її. Вони поступово чужіли одне одному, і нічим було цьому горю зарадити. І справа не в втім, що чоловік, військовий хірург, чимало часу проводив у роз'їздах і не дуже переймався родинними справами, а в тім, що у власних його справах, колі його знайомих, місця вірі знаходилося все менше і менше. Вона забрала сина і пішла, бо інакше б не поважала саму себе. А почуття власної гідності завжди було в неї сильним і переконаним. Вона могла витримати дуже багато, знести все, крім Приниження. Можливо, й моє кохання до віри починалося з гострого бажання неприниженості у всьому і з переконання, що ця жінка ні за що не подарує мені відступів від самого себе, не дозволить подрібнюватись і метушитись душевно. Віра від початку була як маленьке совісне дзеркальце». Знову все уявилося від початку. Прийде вона, відчинить двері. Я почую дзенькіт ключа. А потім все буде так гарно, що й розповісти не можна. Віра стоятиме на порозі. І саме це вже буде щастям, як бувало завжди і як перебуде в літах наступних. Прибуде. Прибуде? Думаючи про кохану жінку, думав про себе самого, про те, як житиму, і про те, навіщо маю жити на світі. Часом на мене накочувалась така хвиля кохання, що ціле життя починалось від віри і закінчувалось нею. Учора, виступаючи на заводі, я думав про віру навіть під час читання поезій. Аж дивно. Завод імені Воровського зовсім поруч з моїм будинком і повертався я з кількома слухачами. Робітники залишалися на зустріч після зміни. Якщо хтось зі мною пішов, значить зацікавився насправді. Крізь у тому, що все більше і більше здобувала надімною мною владу, радий був я розмовляти з ними, розповідати про все на світі. Вже наприкінці зустрічі Прийшов Віктор Козиренко. Він сказав, що сьогодні довелося попрацювати за окуня і за себе. Окунь ходив на зустріч. Зате зараз трохи ще попрацює. А Віктор зголосився мене провести. Козиренко взявся нести мій портфель з книжками. Як я не відмовлявся, він таки поніс його. Почав розпитувати про любов і в нього такі проблеми. Хотів знати, чому про кохання пишуть так мало, пишуть не так, принаймні не так, як у нього, а значить не так, як у житті буває. Я не запитував молодого хлопця з моїм портфелем про подробиці, бо знав, що буде та розповідь, наче ще один фільм. Все не так, як у мене, і не так, як у решти людей на світі. Напевно, саме відтоді, як людина збагне несхожість свою,